Dacă nu mai iubirea. Dacă nu mai iubirea ar fi să nelegene, ar crește spicele singure în câmp. Le-ar păsări cu boabe de rouă, rutite de vânt. Dacă nu mai iubirea ar fi să nelegene, pleava ar zbura singură deasupra spicelor, și am simțit cai cum se supun bicelor pe sub veșmânt. Dacă nu mai iubirea ce ar lumina chipul, nici n-ai mai fi, ai fi un nor alb de lumină printre stihii.